صورت الانشقا دا امہ کی صورت نے ترتیب قرآنی کی سالور آتیا قب نزول کی دری آتیا نمبر صورت نے پست صورتیں انفتار ننازل شئے دی جذی صورت دا او دا ترغیب اور کی عمال و صالحاتا سره د اس باد قیامت نه کړه به چې مخ کی کې ترغیب ایمان ته او نږدې ته ترغیب اعمالو تور کوي چې نه کوملو نو کوي ګان نو دوی هم دانې چې مخ د عمل نامو بیانو نو ته د حشر بیان نه چې قامت حشر میدان به حساب کیږي او حساب هي اسيرا دریم ماکه زجر او انکار قولی مانی نودلت زجر ده په فعل مانی چې د قرآن نه انکار کوي ګل څلورم د اړې صورت آخر کې تخويف او نودته په آخر کې بشارت ده خلاصو ځان چې د صورت کې احوال د حشر بیانې نو بشارت او تخویب نه او سنور شواهد بیانی گی پہ حشر انو زجر دی منکرینو تقوران ته بسم الله الرحمن الرحیم ازا سما ان شاقات کلچ اسمان ہو چوی وازنت لرب بیام او تابیشی دید اقبل رب نوحو قد او لائقه ده سره تابه کدلاللہ تام و حقه مانا دادا دا چه لائقه ده دلت حق علا حال انقیاد آسمان او انزه کو دوارو لانقیاد او تابداری د دا باری دالا پکار دکن دا نوائزه نو لارز و مدد کل جده انزه که اگذکر لیشی چه راکا گی نو کوال قط ما فی راوبه ورزی د امزکه حج پدی کینی و تخلت دا خالی شيکه چې زما ک عراق کله نه د قبرونه خزانه ارزبر اخارج او بچوي نو بهر بשי او ازنت لربیا او تابې بشي دا خپل رب دانو او حق او لایق ده د لره تابیداری کول نو ګورم زکه اسمان دا د الله تعبیرګه خاله تا ته ناتو آوین نو خلک جهالت وې دي خیانت وکاو د دنیا کې ومزمکه اسمان خیانت نه نه کړې او قیامت کې هم خیانت نه کوي دا دلیل دی په اثبات د قیامت باندې نيايوال انسان او انسانان نګکادعون یقینا ته مشقت برداشت کوون کې خپل رب داګه ده په مشقات سره وملاقم نو پس مهلاوی دن کې د مشقات سره دا ترغیب د اعمال او عملو بتا بتا تا چې تب اعمالو نه کوي کنه او بزغ اعمالونو کې به تاسو تکلیف میلاوی کی په دې کې سا ساحه کې ستړي به تر نوو ما ملاقات بستے ملاقات کو ان کے مشقت د عامل خپل سرا زمينه هغه تراجه نوو ما منو ته کتاب او پسادہ چور کړي شو امه نام دا په الهلاس نظر د جده سره به حساب او شی سان او به ګرځینې لا ل خپل کور والو ته مسرورن په خوشاله سلام وه ما منو ته کتاب او راځو ان چا ته چور کړي شامل نام دا د شا غړی د د نام نو فو یا دو سوګورانو په بلی علاقت لرا او دن نه به چې د وورته هو کا نه پالی مصروره یقین و د په خپلل کې مصروراً متک را مسوکر ان نه نه ل یور یقین د دګمن دا او چې چرده پورت کې دلنیشته ال ی ل یو اللیحو باسا بالا وللی نشت نه رب به کا نبی بساب یقین رب د د په د بندې لدون کې دی نو شواهد په چې پس نه د داسې څنګه جې پهې غفلت ک ه دی اوې مو زګوا کوم ب شفقیغیاه د شپې واللهلیو دا پوور شپ وما وسقوا و سچ را جمع کیږي کی په دیش په کې نو ول قمر اس پوغمه غوا کومه عزت سقا کله چې د پورې شیم غوردا دوه می سال دی شفق له کېږي د شپې تیری اول شروع کېدو تا کدی منه مقام ختم شي مسخوتن شروع کیږي نو شفق لګه تیاردا <coughs> وللنې کې به ډېره تیاری نو چې ښه راځي به کې هم حیوانات غاډي مسافر داخپلو کورونو ته خپلو زینونو ته ټیکانو ته ځان را رسېږي نو شفق لګه تیاری دا په تدریج عادیږي کی زیاتیږي نو د شپې د کورش دا رنګ سپوږمۍ ځاول نه خارجې نو رو رو دا زیادی کی زیادی کی تدریج دا خپل زیط اور ایسی نو دا پده گواه دی دا سپوگمائی او دارنگی دا دشپیتی دا عرب دا ٹول پده خبر گواه دی چه لاتر کبون نتوبا قانعان توبا قا چه خام خام تاسو بمنتقل شایده یاو حالنا انتبقن بل خالدام څارګه ونه سواره به شي تاسو یو حال نه بل حال ته لاړ شي دا جواب قسم شو معنا دا چې تاسو مختلف او احوالو کې به یو ټبقه نه بلې ټبقه ته ځ کم کم نه په اوچته ته لاړ شي جون به نو بیا به مرغ راځي نو دا مرگ نه روستو به بیا قیامت راځي بیا به حساب کتاب را دا ټول دی ته ل تر کونه تو نان توبخت دی نو فمال هم لامنون پهدي دووله جیمان نه را وړي وای خوالې مل قرآو لا او کله چې پهدو قرآ لې کېږي نو لا زدونه سیده نه کوي یا خو دغه سی ده سیید را چې دوونه کې یا مرات انخات دی چې د اللهتهبدری نه کوېږ او دا نا کار او صاحب ته کافر بیان کړ جته ویلې کیږي زجری فیلی عبادت نه کوي ګل بللذین کفرو یو کذبون بلک کافر خلق تکذیب کوي نو والله عالم بما یون الله خو په واده پاج چې دوس پټې پسرونو کې یوونه چې دو پسرل کې سپړټو ساتي هغه الله په نوفا شیر هم بیاذااب نه نیم نوتهیر ور کدو ته بااضب در ناک سره اللهنا منوی کې مګه خلک جیمانې را وړ د کو منونه کوي نو الله همجرون غیرو ممنون د دو دپه پجر غیرو ممنون چې نه منه کړی شویم غیرره ممنون معنا د بت چا هغه به خ میدون کېږ مسلسل اځر ثواب او د دا دا جنت نعمتونو ته ویل کېږي امتیازات په دې صورت اځینت او حقوقه ځازې داسمه کې دا آسمان دواړو دا یو دو امتیاز نو دویم امتیاز سالور شواهد بیان کړل را دلو د قیامت باندې هغه دغه مخصوصه وي د قیامت نو درم تقسیم دا عمل نامو یو کو او, تیه کتابو او تیه کتابو دا دا دی کتابو به او دی کتابو ور راز واری دا ټول د دې صورت د امتیازاتونه ني سلورم ذکر د شفق دا په نور او صورتونو کې نشته بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود سوره بروج مکی صورت ده ترتیب کې پینځمه آیت آیم او په نزول کې ویشتم صورت ده پس ده صورت و شمس نا دعوه ده صورت تا خویف دنیوی ربت داده دا جمخ کی صورت که ایمان او دعوان و صالحو نزل تا ترقی دا چه ایمان دعوڑا للاسکه ده ایمان والاو مقابله که اغو وجنی ایمانله لپاړه دوغااللی او خند ک کیسې دي او غوپ کې غورځې دویم داې چې ماکې تغویپې او وي نو دلته اوخروي او دو نووي دواړه بهې در را بددانې چې صورت صورتت کې بشارت ته ذکر کړو اخر ک الا الذين امنو نو دلته کی بشاره تم ور کوي او هغه خلکو ته زجر ور کوي شوق چ مؤمنان تنګنګي ان الذين فتنوا المؤمنين دصورت خلاصه ده تخویض دنیاوی او مثال نه دلایل عقلی یې بشارت دی او صداقت د قران بیاني اخر کې د اصحاب الحدود واقعا د صورت کې اصحاب الحدود د نبی عليه صلوات و سلام د نه تقریبا ساٹھ پین ساٹھ کالا مخ کی تا واقع دنیا کی شید ہے و مشرق یمن غاڑے تھا ناغا مومنانو تا تکلیف ورکاو تاغا پاک پلے گود پرسو ناغا سرے و ساہرو آه صاحب بادشاہ ته یي زبودا شیم سو کله کوګورو خيار چې زور ته خپل د افونو خیمه وګداوه کړم بار بار تاسو اوره راوره بادشاہ جګالک شهید نوجوان نو ډیرو خلکو دا غمر ګټیاو کړل بادشاہ ته پریشانی راغله ته اول غویاو ته نو څو ډیر شو دا الله قانون دا ده چه د یو مجاهد د وینین الله پاک پر زرګه او کسان پیدا کويګه بادشاہ ل بیا بولي لاج نه راته خندقونه وکنيستل هور په کې بلک او مومنان نسلو غور زول ورته په خپل به بر نه وسو الله پاکه غور او مومنان رحمت ک او دو پسید لاندین را اوچد که دوی په او سوزون قتل اصواب و لخدود تبا کرلی شود آقا دوغلون و آلا دا بدماشان دی دا با اللہ تبا کی نن دا دور از دا سبا انشاءاللہ زمانگ دیگن و تلکل ایامون و داولو ها بین الناس دا تاریخ دی دا اوڑی نن اوڑی, اوڑی نن بتا بدماشیو که تاظر جمهوری قوتونه دی ان شاء الله سبب د قران قوتي سبب په عمل کې امني سبب په عمل کې عادلي او الله تکران نه الله په دې ظالمانو خو د دې مسلمانان خلاصي دا د الله وعده ده د اصل کې ته خوې په دنیاوي په دیخی او سماي ذاتل بروج قسم نه اسمان چه د ده غط و سطورو ده بروج یا غو برجو ندی چه آغا پڑاو ندی دي دی یا مراد تینا غط غط سطوری دی ول یوم المود او قسم ده پا غروز بننی چه وعده اکڑه شمی دا دا یوم القیامة دا قیامت روز دا دلته ټول په اتفاق سره وای چېم راتنه روز د قم اتد نو درم داده چې شاهد انسان اورم داده مشود شاید دا مشود بارکه ډیر اقوال ل غره داده چې شاهد روز د جمعه ده نن د جمعه ورځ نو مشود روز دا عرفه ده دا, دا تفسیر د علی ابن عباس ابن عمر زلانو منا نقل ل دا سلور شواهد شو چې اسمان دا نور نور څلورو اړه دا غواهان پدې دي جواب قسم سره کېل لته با سن دا ټول پدې غوا دین چې تاسو به پور تکړلې شئ دویم دانه چې دا د دې جواب خود الا صاحب الغدون لقد قتل اصحاب الحدود زای جواب دی دریم کولدان چینه بعد شرب به کوي جواب زای تاسو مر طاقت دی تاب الله ختم کی زقد الله طاقت ډیر دی تفسیر قرته وی دا دریم نقل کی چینه بعد شرب به ګل شدید نقود صحاب الحدود حلاک کرلیشو خواندان دا خندقولو مالاو ان نار دورو مالا ذاتلو قود چه خواند بلی دو مالاو ایز هم علیها قود چه او دو پاغه بنده ناسته کونکی و هم الام آفالونا بالمومنین شود او دو پاغه کار چه مومنانو سرکول نو شهود دو تماشه کونکیو شهودن دو ورد حاضرو و مانق مومن او سعهابنو مندل دو په مومنانو کې اعلان څهواد دنه چې يمنو بالله الہزيد الحمید چې ایمان راوړو دو په الله چې زراور او استایلې شوې بل سجرم نهو سزا د ایمان وکن منع عدلی ولی نازن تو بالحرب فسيكفیکهم الله وهو السميع العليم نو اللذی <سؤال> آغا اللہ دے لہو ملک السماوات والا ارد دا غد پارا پادشای دا اسمانو دمزکو دا اللہ پارس بننے کے آزر دیں یقیننا د جتکلیف ورکی مومنانو سڑو مومنانو خضو تا سم علم یتوبو یتوبو نکیم مومنان پا جیل کیا چولنی مومنان خضی په جیل کیا چولنی ڈاکٹر آفیہ د سیاسی قوتونو دا پارا دا, دا مر مترادف دکن ک ته چې مؤمن مسلمانې جنای د کافر په جیلونو کې پرتای دا ته فتنو المؤمنین و المؤمنات نو ثم لا یتوب بیا د توبو نه بازی فلهم عذابو جاننم نو د دود پردې عذاب د جهنم دود پردې عذاب سوزون کې ان الذین امنو ب خلک چمانې را وړه او کمملونه کوي به د دو د پاه جتونه چې کې بلانند دا نهلی د ډیرره ل کامیاب دا ان نه بد شرب بیکژ د یقینطاق د رته چې د ډیر زیاتڅخ دی حمله د رب ان نه هو د وب دی و یقین د الله اوضل پ دایش کوون کې دی ی ده او بیاعاده کوون کې دی وهو الغفور الودود او دال دې بخون کې او مینه کوون کې د زولار مجید خاوندار شلوې خاوندار د بزرګي والا مجید د لوې شان والا فعال لما يريد کوون کې ده الله دا هغه چې رد لنی مبالغه راوړک الله چې څو لري هغه کوي نو حال اتاه که حدیث الجنود یقینا نه غلیتا خبر دا غلکرو فرعون او سمودیانو بلکه کافرانو په تکذیب کړي نو الله دې هغه دونه ګیرا چونګې بلکه دا قران دې د بزرګانو اعلی د لوې شان والا او لیکل شوی نه په هغه تختو ساتل شوګې لوح محفوظ جاویدا بلی سوګنی رسید لکه صورت کې شواهد خاصه بیان کړل دا اول امتیاز دی ندا اصحاب الاخدود دویم, دویم امتیاز فتن المومنین او المومنات دا اگه سزا ورکول دا درم امتیاز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع والطوارق وما ادرا کم النجم الساقب صورت طوارق موږ ویلې چې دا سورہ قیامت روستو یو مضمون دی چې اړه د قیامت وي او دا مضمون تر دې پورې او دا نه اهم باب نو دا سورہ تاریخ باندې نه اهم باب پوره کړ دزور تهنویر دې علامه سبق دا داغه تمام مضمون خلاصه را جمع کوي نو سورہ تاریخ په نزول کې ترتیب کې شپږه ټایم دی او په نزول کې د چم بیس نمبر سورته پس د ول بل نه نل شوی دی دا, دا چ نمبر دی د بروج په نظول کې چ پس د بل نه فمایلکافری یل همای ده دا د صورتت د او ده او دا جواب دی چې دوی ایمان نه را وړ مونونه کوي نو الله طبباقی وللی نه خلله و لټ ورک طب په روان رونه دا دي چې مار کې صورتت کې عذااب د اصاب ولو خود بایان کو د پوخواانو نو دلته مجوودیننو ته یار ورکي په ما هیل کافر هم روواای ده موجوه کافر بهم الله طببا کې عذاببولور کې در دا چې مخکې ذا به بایان که دووي و غوي دواړو نو دل دفاغیت د لایل پیش کوې شواهاهد پ را نو دا صورتت ته ته م ده د مخنی صورتت دپاره دریم دا چې مخکې صورتت کې الله وایي چې ممنان چا تانک نو س بدله اخلم انتقام غستلو د ممنانو د پااره نو دلته وي چې الله بدلب به کله اخلی او سړی تنشي نوغ منې تع که نه الله و ته ملت ورکه نه په ما ل کا پررینا میلو خلاصت آ رہے چا دے کہ سلور شواہد بیانیں دعا اول دیں اور پسی بیاد دلیل یا اقلی نو بیا دو شواهد دیں او زجر دیں منکرینو دباستا نوو سمائیں قسم دے پاسمان بنیں وطوارق او پاغر حتلون کی سطوری تشپیر حتلون کیم دا دو شو اېتو ما درګماتوره ساو هو تا ته تاریخ زده النجم الثاقب دا غاستور زليدون کې دا غوا دی پدی چین کول لو نفس ندہر یا نفس لما عليها حافظ مگر شپه غه او نگران ذات ان فينه لاما پهمانه ده لكن یا پهمانه ده الله دا هر یو نفس دا غه بندي او ساتون کې ذات څرګند دا دوه قسمونه په دې راک نو څنګه چې اسمان او ستورې دا برې دي ګل نو زره ځانه ده الله تعالی دا هم تاسو باندې نه ګرنده تااسار کار ته الله په وکم کېږ حفاظت کوون ک الله دی چا ہوئی؟ نو دا ده چې ن شته دی چې او مګر په دفند دی او نگران زات شته دی چې دی ملونه کوې نو اوغلی کلی کېږي ملایک دي چاغ تهاپزه ووي نو ف انزور انسانو په وودی کووري دا انسان م مغلیقه د سنند پیدا کړي شه نه پیدا کړي شه د دې مې ماینده او فکن ټو په اون کو نام یخرج من بین الصلب و ترايف چې راو زی دا د منځ دم لا د پروتونه و ترايف او دا ډو کو د سینې نام دوه جنس دي دوه او ترې جدا جدا نسبت کړې ان هو اعلی رجل قادر یقینا د الله پاک پوا پس کول د انسان خامخه قدرت لرونکي هې اهول پیدایش الله کړ دې نو دوباره پورتوکول په دې الله قادر دی یا مطلب سره پا په هرڅه ښکاره پښیدا غټ غټ راځونه هر سپت وولي فمالو نو نه بيدې انسان لراه من قوتن سو طاقت ولا ناصر او نه سو کمزات نبی ادو شو آه دوست و سمای اسمان غوا د ازاد راځای چا خوان دو ورې دورې باران تیوري نو والا اور زمزکه د ازاد سو دای چا خوان د شلې دورام باران و نه کې نومزکه کې خخشي نو دا غین تې خون راو خې نو دا دوه په دې غوا چې نو لکولن فاسلن یقیناً دا قران چې دا وینا دا واضح ما هو بل ہزل نه دیندا مذاق او ټوکې قران دا د الله حق کتاب دی دا ابس نه ما هو بل ہزل انهم یجیدون گیدا یقیناً دوی تدبیرونه کوي گیدن په تدبیرونه او کید او کیدا او زرونه مدد تدبیرونه پرونهونه تدبیر کوم کېږذاه انجنل عمل دو داسې کوې غله زاه او کومل نه نه ی کې دو نه کو د وا کې د کو دا فمن کااف نه امیل هم روای ده د محلت ورکته د کافر اوته محلت ل روقللیله د روایته صفت دا زمانے لگا زمانہ د انتظارو کا وقت راتلون کیا دی امتحاضات تی صورت دی وطوارق سیکر دی طوارق نو دویم ممہ مم اندعفق یا خرو جو ممبین سلو وط درائق دا صرف پدی صورت کی دی. درم ما ابل حضل قرآن حضل نه نور و زینو کی تصدیق په نور الفاظو کردی نصالورم ماهی لِلکافرین آمهی لهم روائدہ مولت و ارتوار کا گانا و آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین اے اولرز اے کی پروگرامو ما وقت تر آغلیو. شکر دی سبا خوشو از هم جمعه روز دا در سونه دی قصد دعاو که چه خیر خوشحاله سره مکمل کی